Məsaləm səlmullah. Ən birinci təqva olmaq Və biz bilirik ki, Allah Subhanahu taala hər bir məxluqatında xüsusi, eee, xüsuslaşdırır bəzilər, bəcədə, bəziləri. İnsanlardan, dağlardan, şəhərlərdən, mələklərdən və s. Məşallah Subhanahu taala göyləri yaradıb və Allah subhanət hələ göyləri yaradı və ondan seçib 7-ci qatı. Ondan seçib, o qatlardan seçib 7-ci qatı. Məsələn, Allah subhanət hələ cənnəti yaradıb mərtəbələrlə, olakən ondan xüsusi yer seçib Firdovus. Məsələn, Allah subhanət hələ mələklə yaradıb, olakən onlardan bəzilə seçib. Məsələn, Cəbrail, Mikail, ölüm mələyi, İsrafil və s. Və həmçinin Allah s.ə.məsələn bəşəri yaradıb, insanları yaradıb, lakin müminləyə seçib. Nedir ki, Allah s.ə.mələ peyğəmbərləri də yaradıb, peyğəmbərləri də göndərib, onların bəzilərin nəbi olsalar da rəsul edib və bəzilərin seçib rəsulların içində ölül azm edib, daha yüksək məqamda qaldırıb. Və həmçinin Allah s.ə.və necə ki, şəhərləri də yaradıb, yeri də yaradı və Allah üçün məhkən seçib. Necə ki, günləri də, aylar da yaradıb, başı Ramazan seçib. Küməni seçib günlərin içində. Və həmçinin gecələri də yaradıb və gecəni də seçib, qədir-gecəsi. Saati yaradıb və saati da seçib, kümə gününün saatı Necə ki, Allah s.ə.və Zilhətcə ayının 10 günündə seçib, başqa günlərdən. Və zilhətcə ayının 10 gününü toxunmaq istəyirik neçün? Çünki artıq zilhətcə ayının əvvəl 10 günü girir, yəni zilhətcə daxil olur. Və biz bilirik ki, zilhətcə ayı əvvəl 10 günü xüsusən seçilir başqa günlərdən və ən əfsəl günlərdir. Yəni zilhətcə ayının əvvəl 10 günü ən əfsəl gündür. Nedir ki, Ramazan ayının axır 10 gecəsi ən əfsəl gecədir. Va, bu günlər Zəlihəccənin 10 günü itaətlə bərəkətləndir. Yəni, bərəkətli günlərdir bu günlər. Mömin üçün fürsətdir. Allah subhanətləri buyurur ki, Mən cəəə həsənəti fələhu əşrə əmsəlihə. Bənam suresi 160-cı ayə. Yəni, kim Allah subhanətləri bildirir ki, kim bir yaxşı əmər görsə, yaxşı görsə onun 10 on qatında mislində sababı var. Yəni, biz, Elhamdullah elə 10 gün gəlir ki, bərəkətli günlərdir. Ona görə, mümin bu günlərdən istifadə eləmək üçün Allah s.ə.v. bir fürsətdir. Ona görə, bərəkətlidir sözündə, bərəkətlidir əməlində, bərəkətlidir ki, günahları təmizləmək üçün fürsətdir. Və ona görə, bu, həmçinin bir işarədir ki, bu cür əməllərlə, bu cür fəzilətlərlə bu günlər bəzənib, Siz bir işarəci istifadə eləsən. Fəziləti də bu 10 günün, ki, həccanın əvvəl 10 günü çoxdur. Fəzilətlərindən məsələn Allah Subhanahu taala bu 10 günü and Allah Subhanahu hər şey and içmir. Düzdür, Allah Subhanahu taala and içir, odur biz də hər şeyə and içə bilərik. Allah Subhanahu and içməyi bizim and içməyimiz kimi deyil. Allah Subhanahu Xaliqdir. Sadəcə bəzi məxluqlarını and içib onların mühümliyini göstərir onlara fikir vermemizi göstereyim. Nedir ki, on güne de andı için. Zilhacan'ın evvel 10 gününe. Allah subhanahu anh buyurur, وَلَيَالِنَا عَشِرُ Fecr suresi ikinci ayah. Hemsinlerdaşlar, bu Zilhacan'ın evvel 10 günü xüsusiyetlerinden, fəziletlerinden fikir verirsez Allah subhanahu anh fəcr suresinde bunu, bunu buyurur. وَالْفَجِرُ وَلَيَالِنَا عَشِرُ və şəfə və və ləilə izə yəsir fikirləşən bu ayə bu ayədən əvvəl bu ayədən sonra Allah Subhanahu taala görənələrlə hansı yerdə bu əvvəl oyununu gətirib Allah Subhanahu vurur təcr həcr andıçır əgər hansısa bir mühüm məsələnə yaxınında gətirirsə o da mühümliyə dəlalət edir o da fəzilətə dəlalət edir ona görə məsələn fikirləşəcək fəcr andıçır Allah Fəzilə, həqiqətən, hələb elə vaxt deyil, dostum. O gün o gün zülmətdən artıq qutarırsan qaranlıqdan, çıxırsan işığa. Həqiqətən. O gün sakitlikdən hərəkət hərəkətdən, eee, hərəkətin eee, olmamasından hərəkətə. O dəqiqə, o vaxt zəiflikdən keçirsən quvvəyə o vaxtda ölüydün oyanırsan, dirilirsən. Onun görə fəcir vaxtı, elbələ vaxtı. O gün, o gün, o vaxt, daha doğrusu, o vaxt səni münafiqlikdən uzaqlaşdırır. Çünki Peyğəmbər sallarsını bulur ki, işanan süp namazı münafiqlər çağırdır. Əzizəmizlə, həmçinin qardaşlar, həmçinin Allah Subhanahu taala nazil olmağına yaxındı vaxt. Həcr vaxtı. Çünki Allah Subhanahu taala gecənin biri dünya səmanına nazil olur. Nazil olur dünya səmanına. <gülüyor> və digər ki, kim istəyir, başlayım onu. tövbə etsin və s. Allah Subhanahu nazil olmağa özünə Biz bilmirik necədir. Elhamdullah və bu kitab, bu hədis həm Tüm məhsəblərdə var. Allah s.ə.və nazır olmaq. Ona görə fikir versən, o vaxtı yaxındır. Fəcr vaxtı, gözəl vaxtı. Ona görə Allah s.ə.və buyurur, Vəl fəcr, sonra deyir, fəcr alındı kəndən sonra deyir ki, və on günə. Oləyənin aşır. Daha doğrusu on gecəyə. Yəni, burada qalimlər sadıq ixtilaf elə ki, nə qəst olunur? Zilhəccənin on günü, yoxsa Ramazan ayının axır on günü? Lakin İbn-i Teymi deyir ki, Zilhacanın evvel 10 günü enəhsəl günlərdir ve Ramazan ayının 10 günü enəhsəl gecələrdir. Bələcəm edir, rahiməllullah. Həmsin, rədaşlar, buyurur, vəl-təcr, təcrəm dəçir və sonra buyurur ki, vəl əl əl bu Zilhacanın evvel 10 günlənd dəçir və sonra buyurur ki, vəl-şəf'i vəl-vətr yani, cütəvə tə Bu da göstərir ki, və sonra gecəyi andıçır. Bunlar hamısı işarələrdir, fikir verimək üçün məqamdır, fürsətdir. Allah s.ə. məhz bu məxluqlarını andıçır ki, bunlarda hikmət var. Allah s.ə. əmumiyyətlə, gecəyi andıçməyində gecə biz bildirik ki, əvvəl gecədir, gecə birincidir, sonra gün gəlir. Ona görə, Quranda da fikir versək, gecə daha çox zikir eləyir gündən. 72 dəfə gecə zikir olunub, lakin gündüz 57 dəfə. Və həmçinin qardaşlar, fəcr vaxtı, e, gecə vaxtı daha doğrusu, gecə vaxtı xüsusiyyətləri çoxdur. Ən birinci, namaz üçün, ixilas üçün, Allah ilə tək qalmaq üçün ən gözəl vaxtı ibadət üçün. Xüsusən namaz gecə vaxtı. Həmsinin gecə vaxtı duaların qabul olmaq üçün, necə Allah s.ə.q. nazı olmağı dualara qabul edir, günahlara bağışlanmağı üçün. Ona görə bəzi sələflər deyirdilər ki, əgər gecə olmasaydı, yaşamaqdır mənə ləzzət verməzdi. Əgər gecə olmasaydı, gündüz yaşamaq mənə ləzzət verməzdi. Təsəvvürlə, və başqa sələflər deyirdi ki, bu dünyada Heç nə qalmıyor bir Bir dənə gecə namazı, cemaat namazı, bir də salihlərlə oturmaq. Başka heç nə bu dünyanın ləzzəti qalmıyor. Həmçinin, qardaşlar, əvvəl ziləhətlərlə, əvvəl 10 gün fəzilətlərindən və həmçinin xüsusiyyətlərindən bu günlərdə din kamil olub və həmçinin xüsusiyyətlərindən bu günlərdə ibadətlərin çoxusu cəm olub. Hansı ki, başqa günlərdə belə yoxdur. Gecanı 10 gündür. Ki, nefə də ibadət burada cəm olub. Hansı ki, o ibadətlər sən həyatı yaxşılaşdırır, rahatlaşdırır, Allahı yaxınlaşdırır, şeytandan uzağlaşdırır. Və dinin kamül olmağı da, elədir, dinin kamül olmağı o deməkdir ki, sünnə qələbə çalmağı, bidətin zərikləməsi, qədməsi, İmanın artması, münafirliyin uzaqlaşması, həmçinin insanın öz nəfsinə qalib gəlməsidir, dinin qüvvətləməsi, dinin kamilləşməsi. Həmçinin, qardaşlar, xüsusiyyətlərindən həmçinin dimi olar, Allah subhansı hala nəyməti tamamlayıb. Necə ki, dinin tamamlayıb, bu 10 günlərdə nəymətin də tamamlayıb. Allah subhansı hala buyurur ki, Əliyum əkməltu ləkum dinəkum. Büyük səhə dini kamil etdim, tamamladım. Və nəymətimi də tamamladım. Hələ əyə. Həmçəni, rədaçlar, bu 10 günün fəzilətlərindən nədir qeyd etdiyik? Bu 10 gündə e, o qədər ibadət cəm olur, heç bir günlərdə belə ibadət yoxdur cəm olmağı. Məsələn, namaz, sədəqə, oruc, qurban, həc, Həcdə, əgər həcciliyisəniz, həcdə zikirlər, dua, və s. və s. Bir şey verir sən, hə? hansı ki, başqa günlərdə belə bu qədər ibadətdən cəm olmağı, ələdir, ibadətdən cəm olmağı dəlildir ki, insan cənnəti girməyinə, yaxşı alamətidir. Ona görə Peyyambar s.ə.v. bir gün sübh namazın qalanından sonra deyil ki, kim nə əməl görür? başladı ki, kim bir canazı qalıb, abbaqır, dedin mən, deyil, kim xəstən ziyarət edib, abbaqır Sadəgə verib Abbasə dedim mən. Və Peyğəmbər sallallahu bir neçə qeydləş, bir için sonra dedi ki, kimdə bu sifətlər, bu aməllər cəm olsa, daxil olur o cənnətə. Təsəvvürlə? Bir neçə ibadəti cəmləmək. Ona görə görənincə gündətsən. Ona görə zilhəcə gəlir. Tovuşt ifadəliknə. Hər siniz qardaşlar, fəzilətlərindən və xüsusiyyətlərindən bu zilhəcə əvvəli o zilhəcə günlərinin əvvəli ən, ən əhsər günlərdir və Allah s.ə.və ən sevimli günlərdir bu gün. Təsəvvələ, Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, bu günlərdə edilən əməl, salih əməl Allah s.ə.və başqa günlərdə edilən əməllərdən hamısından daha sevimlidir. Yəni, bu günlərdə nə edirsən, başqa günlərdə etdiyin həmən əməli etsən də Allah'a məhz bu gündə etdiyin daha sevimlidir. Soruşlar ki, ya Resulullah, bu eşləndə etdirlər, ya Resulullah, hətta Allah yöndə cihaddan da, Peygamber sallallar səndir ki, hətta Allah yöndə cihaddan da, bir dənə ondan başqa ki, kim gedə və qayitmiyə, yəni şəhid ola, bir dən ondan başqa. Amma, şəhid olmasa, qayitsa da, yenə əməli bu 10 gündə edilən salih əmələ dərəcəsini çatmıcaq. Təcəvürlə, görünəcə, əzəmətli günlərdir, gəlir. Həmçin, qardaşlar, xüsusiyyətlərlə bu 10 günün, zilhəccənin 10 gününü və fəzilətlərlə bu günlərdə Arafa var. Və Arafa, biri keçmiş və gələcə günahı yür. Və Peyğəmbər sallallar sələm o ki, həc Arafadır. Gör, Arafa günlədir. Və həmçinin, Arafa, yani zilhəccənin 9- -i. Və Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və buyurur ki, ən xeyirli dua Ərafa gününün duasıdır. Babu zilətcənin 10 günündədir. Həmçin qardaşlar xüsusiyyətlərindən və fəzilətlərindən, məsələn, e, bu günlərdə 10-cu günü qurban var. İndi həcdə var, olmasa onda, imkan varsa kəs qurban. Bu da xüsusiyyətlərindən də, hansı ki, başqa günlərdə yoxdur. Və həmçinin xüsusiyyətlərindən Bu günlərin xüsusiyyətlərini həmçin, qardaşlar, bu günlərdə müminliyyə nəməlidir. Məsələn, əsas zikirdir, təkbirdir, Allah şübərdir, əlhamdülillədir, subxanalladır, la ilə illəlladır, Quran oxumaqdır, nafilə namazdan çoxatmaqdır. Xüsusən, məsələn, o əlavə ki, o nafilə fərzləri yandı, 12 rükət ki var, onlardan biraz əlavə qırdı ki, düzdür, özündən yol lazımdır, məsələn, duhanı qıl. Məsələn, gecə namazı aydındır. Duhanı qıl məsələn. Məsələn, dastnamazdan sonra dastnamaz aldın, hə, qıl, kirçəl. -kir. Və sığürdün, hə, qıl. Aydındır? Şiftdan əsirdən qala məsələn sələ, əsirdən qala 4 qıl. Xüsusən bu günlərdə qılığını. Xüsusən məsələn, zövrdən sonra 2dirsə, 2 iki də qıl, 4 ola. Yəni şəriət nəyə icazə verirəm elə? Alhamdulillah. Yəni ola eləcən. Çünki bu günlərdə sənə lazım olan əməllər və bulağa çoxalt günə. Həmçinin sədəqəyə imkan varsa çoxaldır, həmçinin orucu da imkan varsa çoxaldır. Yəni, zirhətçə ayının əvvəl 10 günündə oruc var. Yəni, daha doğrusu 10 günündə yox, 9 günündə. Çünki 10-cu gün bayram deyil, bayram günü oruç tutmaq olmaz, haram deyil. Ona görə 9 günündə oruç 9-cu gün ərafadır, lakin ondan qaba tutmaq olar. Biz də Ayşe rəziyəllahın həm möminlər arasında, həm munafiqlər arasında yox, möminlər arasında. Deyir ki, rəziyəllahə, "Bəs mən e, görmədim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi 10 gün tutsun." Biz də hər kəs elminə görə danışılıb. Hər kəs elminə görə danışılıb. Və həmçində yatan çıxarma lazım deyil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə Ayşənin yanında qalmırdı. Elə deyil, yəni qadınları var idi və hərisin yanında bir cüm qalırdı. Ona görə Ayşə Rədiyanlar hə, gördüyün deyil. O deməyə deyil ki, tutmur da yetinə. Ona görə bu cür hədislər olanda səndə çaşınçılı yaranmasın. Yəni başlansın, deyib bu barədə fəziləti var. Ona görə oruc da fəzilətdə əməl olduğundan görə və bu günlərdə də fəzilətdə əməl edə ed ed ed ed ed ed ed ed bilərsənsə, o cəhətdən oruc tutkinəm. Hədimi qardaşlar? Bəli, həm kimdə nə var, eləsən yani salih aməllərdən. Həm bunun bir dənə işarı var ki, əgər heci, yani həccə getməyiblərsə qardaşlar, o qardaşlar ki, həccə getməyiblər, onlar əgər qurban kəsəcəklərsə, hələmizil həccə girməyib, səvadə bir şəkildə girəcək inşallah. Dırnağından, saçından çünki götürə bilməz. Ona görə də zələti girməmiş, dırnağıdır, dəlləyidir, saçdır və sair o məsələləri görgünən ki, çünki qurban kəsəcəksənsə, qurban kəsilənəcəyəm götürəcəksə vacib deyil, müstəhəbdir. Yəni kim varsa elə. Ki qurban kəsəcək, o dırnaqdır, saçdır, osa ola götürməsən. Aydındı? Yə bu məsələ də bilincə bu qurban kəsənlərə aiddir və elhamdülillah qurban kəsməyənlər içində böyük xeyir var. Xüsusən də gördün bu 10 gün necə nice? aməllərlə bəşərik. Allah Subhanahu taala bizə şu faydalardan ətir. Allah Subhanahu taala xalımızı idarə etsin. Allah Subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah Subhanahu taala bizi fitnədən əhlindən qorusun. Allah Subhanahu taala ölkəmizə həmçinin müsəlman ölkəmizə xətdan və bəbadan Allah Subhanahu taala məscidimizi açmağa kömək olsun. Allah Subhanahu taala kimlər ki mane olur bu məscidimizi açmasına, yarə ona elə cəzalandır ki, başqalarına dərts Bir də belə أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذات أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلم سيد المحمد الموالى آله وأصحابه أجمعين إباد الله إن الله يعمل بالعدل بالإحسان وإيتاء ذي القربة وينهن للفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقت الصلاة